Вже в перший тиждень війни, 27-28 червня, зі Львова виїздять співробітники міліції, серед них і Хаєм Сегал. Їх вивозять на схід. Як далеко, ніхто не знає, адже ще вірять, що ось-ось шалений наступ німців таки зупинять. На схід, подалі від фронту, виїхала і дружина Хаєма Циля з донькою Любою. Їхні долі більше не перетнуться, і хай їм так ніколи не дізнається, чи пережили вони воєнне лихоліття. Тим часом евакуйовані міліціонери доїхали спочатку до Вінниці, а згодом і до Києва. Вже в липні стало зрозуміло, що спинити німецький бліцкрих найближчим часом не вдасться. А тому – потрібно готуватися до тривалої війни, у тому числі партизанської. Радянське командування розуміло, що цю відповідальну справу можна доручити лише професіоналам. Тому партизанські загони формує НКВД. Це згодом після війни радянська пропаганда говоритиме про народних месників. А зараз Сталіну потрібні були досвідчені диверсанти – Серед тих, кого готували на цю роль, опинився і Хаїм Сигал, який разом з іншими колишніми міліціонерами пройшов у Києві спеціальний вишкіл, організований НКВД. На другий день, свідчить Сигал, нас переобмундурували, все міліцейське обмундурування ми здали, а отримали штани військового зразка, сорочки, гімнастерки чорного кольору, шинелі, речові мішки, а озброїли нас гвинтівками. Кінець цитати. Колишній учитель та колишній міліціонер став партизаном. Як свідчить довідка комісії у справах колишніх партизанів вітчизняної війни 1941-1945 років при президії Верховної Ради УРСР. Не просто партизаном, а начальником штабу 8-го батальйону 1-го партизанського полку військ НКВД. Кінець цитати. Проте попартизанити довго не вдалося. Закинутий у німецький тил десь у районі Новограда-Волинського загін втратив будь-який зв'язок із зовнішнім світом. Вояки кілька днів блукали лісами, намагаючись освоїтися в невідомій місцевості, і потрапили під обстріл. Перша вислана розвідка не повернулася. Чи розвідники загинули, чи покинули товаришів, було невідомо. Так само не до кінця зрозуміло, як залишив загін Хаїм Сегал. На допиті він розповідав, що його також відправили в розвідку. Чи справді це так? Чи начальник штабу, зрозумівши без ситуації, сам покинув своїх вояків? «Ми не дізнаємося ніколи» жодної інформації про подальшу долю підрозділу та його солдатів не збереглося. За версією самого Сигала, його, перевдягнутого для розвідків цивільне, затримали німці і відправили в табір для військовополонених, а згодом у пересильний пункт у Новограді-Волинському. На той момент у німецькому полоні опинилися тисячі вояків Червоної армії, які не бажали вмирати за родину і Сталіна. Німці виявилися цілком неготовими до такої кількості полонених і не знали, що з ними робити. Їм бракувало перекладачів, щоб, бодай, якось порозумітися з велетенськими масами колишніх радянських солдатів. Тож, коли один із них продемонстрував знання німецької, його відразу забрали від інших, призначивши перекладачем. Це був Хаїм Сигал, колишній учитель, колишній міліціонер, колишній партизан, а тепер перекладач, який представився як Кирило Миколайович Сеголенко, українець. Проте успіх Сигала був дуже короткочасним. Німецький унтерофіцер, утішений, що знайшов потрібну людину, Вирішив якнайшвидше оформити його на роботу, тож відразу відправив на медичний огляд. Після відвідин лікаря Хаєм вийшов у коридор. Тут же в коридорі, згадував він, «Унтер-офіцер зняв із мене наручний годинник і один раз ударив в обличчя рукою. Я зрозумів, що вони дізналися мою національність. Отже, буде погано». Можуть мене, як громадянина єврейської національності, вбити. Тому я вирішив тікати. Кінець цитати. Втеча була доволі легкою, адже охорона полонених була не надто суворою. Кілька днів Хаєм рухався на захід, поки не дійшов до Волинського містечка Корець. Тут він наважився зайти до районної управи. Знову представився Кирилом Сеголенком, уродженцем Чернігова. Після розмови з головою управи отримав на це ім'я довідку, яка посвідчувала його особу.